So today we're going to look at Revelation chapter chapters 12 and megnézni? We're, we're kind of in the exciting part of well all the whole book of Revelation is exciting. És talán most vagyunk a legizgalmasabb részben, bár úgy gondolom, hogy az egész jelenések könyve nagyon izgalmas. Probably because there's a lot of uh, we don't really know for sure how it's all going to happen. Is, pontosan, hogy Maybe it's kind of like Christmas, you know? Olyan, a it's a child. Gyerek, you know, you see the tree. Látja a fát, you know Christmas is coming. You know Christmas is coming. the know exactly what. Tudja, hogy mi. But God is coming. You know Christmas is You know Christmas is coming. You is coming. You know Christmas is You is You know You know know is You know You Has shown us many things in the Book of Revelation. De Isten nagyon sok dolgot megmutatott nekünk a jelenések könyvében. But what they exactly mean, how it exactly will play out, we, I think we're gonna, we're gonna, we're gonna have to wait until it happens to see exactly. De úgy gondolom, hogy az, hogy pontosan mit jelentenek és pontosan hogyan fognak ezek az események lezajlani, azt majd tényleg csak akkor fogjuk meg tudni, amikor ezek megtörténnek. But like Christmas, we can be sure that for the believer. These are good things. De ugyanúgy mint a karácsonyban, ebben is biztos lehetünk, hogy a, a hívők ezek jó Those who have hidden themselves in Christ, the end of the world is a good thing. Azok számára, akik Krisztusban vannak elrejtve, a világ vége az egy jó dolog lesz. The judgment of God is a good thing. He will fill all the promises he's made to those who believe. Ő befogja tartani az összes ígéretét, amit tett a hívők számára. És Isten meg fogja adni az ő hűséges fiának az ő jogos örökségét. És ezek vagyunk mi. Mi vagyunk az ő örökségei. So... Tehát hiszük azt, hogy lesz az egyháznak egy elragadtatása. Ez akkor fog megtörténi, amikor nem várunk rá. Isten fogja az ő egyházát, és elviszi oda, ahol ő van. És kicsivel ezután kezdődik majd egy éves időszak, a nagy we'll nyomorúság. And in the first half of the tribulation, we see uh, wars and famine and earthquakes and floods. Is a, a az első látjuk, hogy we also see that there's a certain character on the scene called the Antichrist. And something happens in the middle of the tribulation. That's what the chapters 12 through uh, 14 deal with. These are things that happen in the middle. Ezek olyan dolgok, amelyek ennek az időszaknak a közepén fognak megtörténni. And it seems to center around this figure the antichrist who breaks a treaty, breaks a peace treaty with Israel. És az események középpontjában az antikristus áll, aki felbontja az Izraellel kötött békeszerződést. from this time on until the end, until Jesus comes back, there will be uh, more and more chaos. És ettől a ponttól kezdve, addig, amíg Jézus vissza nem jön, egyre nagyobb káosz uralkodik majd. More more És az a harag, amit Isten kiönt a Földre, egyre komolyabbá válik. És nagyjából el tudjuk képzelni, hogy ez hogy fog megtörténni. Láttátok-e azt, hogy a New York városa hogyan reagált a szendírem? Az erős vezetők felállnak, és azt mondják, ez csak egy vihar volt. Nagyon rossz. Vihar, nagyon sok embernek fájdalmat okozott. De összefogunk, és újjáépítjük a várost. These, uh, storms from damaging our city again. Falakat építünk az óceánba, csak hogy ne érjen uh, minket egy újabb hasonló csapás. Like that, És they? az emberek az ilyen vezető köré gyülekeznek. Ez egy, ez egy valódi vezető hang. And the, the tribulation, that's what the The will look like. És a, a nagy nyomorúság kezdetén az Antikrisztus is egy hasonló uh, hangot fog képviselni. Going to be reason, Ő érvelni fog, és azt fogja hirdetni, hogy legyünk egymás iránt toleránsak, fogjunk össze. Grows, és ahogy so egyre his, nő a hatalma, so a feje is növekszik ezzel együtt. Until at some point in the beginning or in the middle of the tribulation, he actually sets himself up as a god to be worshipped. És uh, odáig fajul a dolog, hogy a nagy nyomorúság közepén már uh, egy istennek kiáltja ki magát, és azt uh, várja el, hogy az emberek őt dicsérik. That sounds strange to us in Europe. Ez számunkra a európaiak számára kicsit furcsa. In our century. Ami évszázadunkban. But in John's day this didn't sound at all. De János idejében ez egyáltalán nem hangzott furcsán. Putting, you know, Azért, mert az akkori császárok pontosan ezt hirdették, hogy ők Istenek, és őket kell az embereknek imádnia. És nagyon sok országban, ma is, világszerte vannak olyan vezetők, akik, akiket istenítenek az emberek. Ma pedig ebben a drámában három gonosz jellemet fogunk megnézni, szereplőt. The Itt van először a sárkány, chapter 12. részben. He is identified as Satan. he's the that old serpent. In chapters 13, we see two more characters. chapter 13, we see two more characters. A 13. Pedig majd még két alapot, two beasts. Két First one is the az egyiket úgy hívják, hogy az Antikristus. Ő akkor az akkori világban egy politikai vezető lesz. And the beast, és a második vadállat. Őt pedig úgy hívják, hogy a hamis próféta. és úgy tűnik, hogy ő akkoriban a, egy lelki, szellemi vezető lesz a világon aki támogatja az Antikrisztus imádatát. De egy dolgot szeretném, hogyha megtanulnátok a mai Bibliaórából. Az egyik az az, hogy a sátán egy hazug. Jézus azt mondta róla, hogy ő minden hazugságok atya. A Biblia azt mondja, hogy ő a világosság angyalának adja ki magát. És a Biblia azt is elmondja nekünk, hogy ő nem lusta. Ő nagyon elfoglalt. Azzal foglalkozik, hogy pusztulást és halált hoz a világba. Miért? Azért, mert gyűlöli Istent. But even though he hates God, he has this obsession with God és attól függetlenül, hogy gyűlöli Istent, mégis egyszerűen róla szól az egész élete. We read in Isaiah 14 that, that he says, I will ascend to heavens, I will be like the most high God. Az Ézsaiás 14-ben azt olvassuk, hogy ő azt írja a gonosz, hogy, hogy én is fölmegyek a mennybe, és olyan leszek, mint ő, aki a leghatalmasabb. Like Teljesen lefoglalja az egész agyát, az, hogy olyan legyen, mint Isten. Irigykedik Istennek a dicsőségére. És féltékeny, és szeretne ő is ilyen hatalmat birtokolni. És ez érdekes, nem, mert mi is olyanok szeretnénk lenni, mint Isten. Mihály Archangel a neve azt jelenti, hogy olyas valaki, mint aki Istenhez hasonló. But we don't be like God, Satan does. De mi nem úgy szeretnénk Istenhez hasonlítani, mint ahogy a Sátán szeretné ezt. Wants God's power, A Sátán Isten hatalmára vágyik. He wants God's throne, Isten trónjára. He wants to be God. Ő Isten szeretne lenni. Like God Mi pedig úgy szeretnénk Istenhez hasonlítani, hogy olyan szeretetteljesek és, és kegyelemmel telik legyünk, mint ahogyan ő. Like és olyan igazságosak szeretnénk lenni, mint ő. Truth, right? és, és igazat szólni mindig. És amikor ezeket tesszük akkor uh, meghagyjuk őt a trónján, és neki ott is a helye És like ahogy mi őt dicsérjük, mi olyanokká válunk, mint ő. But Satan uh, wants to be like God by fighting against him, by Sátán pedig úgy szeretne istenné válni, hogy ő ellene harcol és próbálja őt legyőzni. Say, lazy, és bár látjuk azt az igéből, hogy ő egyáltalán nem mustálkodik. és ez a lényeg, ő nem túl kreatív. All... Nincsenek túl, tehát nincs túl sok új fegyvere. He have to offer. Nincs túl sok dolog, amit fel tudna ajánlani. He just takes the of God and them. Fogja Isten dolgait, és lemásolja őket. És kicsavarja őket. És hamisítja őket. Let's just imagine God's stuff as a tree. Gondoljunk el, gondoljuk el Isten dolgait, mint egy fa. Isten, mint ő maga, az ő igéje, az ő, ő, ő evangéliuma, az ő messiása. God, az, ő, right? az ő szava. Az ő igazmivata. It's like a tree. Képzeljük el ezt, mint egy fa. És hívjuk ezt úgy, mint az életfája. Right? Ez biblikusnak hangzik, nem? És a sátának az a célja, hogy elpusztítsa ezt a fát. One, he had, he és gyakorlatilag két fajta módon tud dolgozni. He, he az egyik dolog az, hogy fog egy szét, és megpróbálja kivágni ezt a fát. És az egyik dolog az, hogy fog egy fej szét, és megpróbálja kivágni ezt a fát. És látjuk azt, hogy az idő kezdete óta a, a sátán ellenséggel az asszony magjának, gyümölcsének. Mert ahogy emlékeztek, Ádám és Éva bűnbe esett. God stepped in, he pronounced judgment. É, Isten belépett a képbe és ő igazságot szolgáltatott. And one of the things he said, és az egyik dolog, amit ő mondott: hogy az asszonynak lesz egy fia, aki majd a, a sátának vagy a kígyónak a fejét fogja taposni. Right? And ever since then, Satan has been trying to. Kill és azóta zajlik ez a folyamat, hogy a sátának az a célja, hogy Isten tervét meghiúsítsa azáltal, hogy embereket, kisbabákat gyilkol. De Isten ettől nem jön zavarba, és, és ez, ez, ez neki nem okoz problémát. That seed will come your, your line. Ő, ő fogta Ábrahámot és azt mondta neki, hogy ez a mag a te családodból fog származni. És azt mondta, hogy nem ishmael keresztül, hanem Izsákon keresztül hozom majd el a zűrvezetet. És nem Éiza keresztül, hanem Jákobon keresztül. and then the És akkor meg alakították Izrael népét. Laws in a system, about a Isten adott nekik törvényeket, adott nekik egy vallási rendszert, és adott nekik proféciákat, hogy a messiás el fog jönni. You know, there was a great king named David. Volt egy nagy király, akit Dávidnak hívtak. Right? Uh, God him, the will come your line. És Isten megígérte neki, hogy a messiás az ő családfájából fog származni. And from the és emberi szemszögben mondhatjuk azt, hogy ez nem volt mindig egy stabil dolog. There was a time in volt egy olyan idő uh, Dávid életében, amikor a, a királyi uh, vérvonal gyakorlatilag egy kis babából állt. És hogyha a Sátán még egyszer lesújtott volna ezzel a felsével? akkor lett volna egy olyan profécia, ami nem valósulhatott volna well, meg. De Isten hűséges az ő igényéhez. Was Satan was there, next to Herod, saying, Kill all the Sátán ott volt Herodes mellett is, és suttogott a fülébe, hogy, hogy ölesd meg az összes kisbabát. The és jöttek a, a bölcsek keletről, és mondták, hogy hallottuk, hogy megszületett egy új király. What? Ja, ki When, where? Mikor és hol? Sátán nagyon sokszor próbálta meg ezt a fejszét, és kivágni a fát. És folyamatosan újra és újra ezt teszi. És eddig nem volt sikeres. So that's the first way he's tried to tehát ez az első módja annak, hogy hogy próbálta kipusztítani ezt a fát. De a második módja, az az, hogy ő is ültet fákat. Sok fát. Ő szeretné, hogyha az élet fája ellene rejtve. És akkor uh, körbe megyünk, nézegetjük az erdőt, és mondjuk, hogy aha, itt is egy fa, ott is egy It fa. Smells like a tree. És teljesen olyanok, mint a többi, ugyanolyan illatuk van. Must be a tree. Akkor biztos ez is egy ugyanolyan fa. De ezek nem az életfái. It's, it's a tree of death. Ez, ez a halálfája. Satan is a, counterfeiter. a sátán egy hamisító. And that's what we're see today. És ezt fogjuk látni ma. And, uh, és ez azt fogja nekünk megmutatni, hogy szükséges, hogy legyen lelki belátásunk, bölcsességünk, amikor éljük az életünket. We need the Holy Szükségünk van arra, hogy a Szentlélek jelen legyen az életünkben, és segítsen megérteni ezeket a dolgokat. Mert nem minden, ami szellemi, az szükségszerűen jó. És nem minden, ami működik, az szükségszerűen helyes. Reiki has healed their bodies, you know. Őknek emberek is bizonyságot téhetnek arról, hogy, hogy a Reiki meggyógyította az életüket. Or that, you know visiting a um a shrine to Mary, you know, has brought vagy hogy elmentek egy olyan uh, kegyhelyre, ahol Máriát imádták, és akkor meggyógyult az életük. Nem minden, ami működik, az helyes. Nem minden, ami lelki, szellemi, az, az jó. És nem minden olyan intézmény, aminek a homlokzatán ott van, hogy Jézus Krisztus szükségszerűen jó. És nem mindenki, aki azt mondja, hogy az Úr nevében jön, tőle áldott. Tehát szükséges, hogy ezeket a dolgokat helyesen ítéljük meg. Készen álltok? Yes, we're almost done with time and I haven't even started. Mindjárt az időből és még belesimentünk az igébe. Chapter 12. 12-es rész. We'll read the first two verses. verse Ekkor nagy eltűnt fel az égen egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt és vajudva szüléstől tör kiáltozott. And also five and six. És az, ötös -hatos. az asszony fiúgyermeket szült, aki vasveszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Tehát azonosítsuk ezt az asszonyt, mielőtt tovább megyünk. Uh, én azt gondolom, hogy ez az asszony Izrael népének a, a megtestesítője. És már mondtam nektek korábban, hogy próbáljuk az igét annyira szó szerint venni, amennyire csak lehet. De nagyon fontos, amit itt János mond, hogy nagy jel tűnt fel. He says, This is some, what, I, what I'm seeing is something that's symbolic. Tehát azt mondja, hogy amit látok, az egy ez egy jel, ez szimbolikus. Like és ez az asszony nagyon hasonlít ahhoz a, az álomhoz, amit József látott. Had a the, the sun, the and the, and és neki az volt az egyik álma, hogy a nap, a hold és a, a csillagok leborultak előtte. And it just seems that this little paragraph is a bit of a flashback. És úgy néz ki, hogy ez a kis bekezdés, az egy ilyen visszatekintés. Drama, on, it's, it's, it's a És azt mondja, hogy ez a dráma, ami, amit itt látunk, az már nagyon régen zajlik. God the through, uh, the of Azért, mert Isten úgy döntött, hogy a messiást Izrael népéből hozzááll. És a ez a is és uh, so a gyermek, akit az asszony szült, az az Úr Jézus Krisztus. Azért, mert vasvesszővel legeltet minden népet. Tehát látjuk ezt a drámát a mennyben, ez egy kicsit egy visszatekintés. Van itt egy asszony, a child. és ő gyermeket szül. What happens Mi történik? 3 and 4 Another sign appears. Hármas, négyes verzben megjelenik egy másik jel is az égen. Éme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején het diadém. Farka magával sodolta az ég csillagainak egyharmadát és ledobta a földre. És a sárkány odált a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfajja a gyermekét. Chapter 17 tells us that this dragon is Satan. A tizenhetedik részben meglátjuk azt, hogy ez a sárkány, ez a sátán. Ő ronda. Lots of heads. Sok feje van. Lots of horns. Sok szarva. Egy erős farka van. Egy vagy két hét múlva megnézzük ezeknek a pontosabb jelentését, amikor a 17. részhez érünk. De itt azt szeretném, ha meglátnátok, hogy a sátán harcban áll az asszony ellen. Like I said before, he wants to be God. Tehát, ahogy elmondtam az előbb is, ő szeretne Istenné válni. Szeretné, ha őt imádnák. And, um, and here he is to, uh, És itt az a célja, hogy Isten tervét meghiúsítsa. Mert Istennek van akarata. Plan. Neki van terve. Az ő terve, az ő akarata az, hogy minden ember üdvözőjön És a sátánnak is van akarata. He wants no one to be saved. Ő pedig azt akarja, hogy senki se üdvözöljön. Azért, mert ő gyűlöli Istent, ő gyűlöl mindent és mindenkit, akiket Isten szeret. And the only hope that mankind has. that's why we see az here and that's why we see him here attempting to kill the woman and child. that's why we see him here attempting to kill the woman and the child. But I want you to see him here attempting to kill the woman azt írja az igye, hogy ő neki koronája van. A Revelation 2:13 says that he has a throne. A jelenése 2:13 azt érzi, hogy neki van trónja is. He has a counterfeit power. He's got a got counterfeit authority. Power. Tehát neki van egy ilyen hamisított hatáma, vagy hamisított tekinteje. He also has. He also has copied. Um, The Lord by, by gathering an army around him. This uh, phrase here that he swept a third of the stars from heaven. Ez, hogy, uh, az harmadát, is, is, in, um, is talking about that. A th ez arról szól, hogy a menny angyalainak egyharmada követte a Sátánt az ő lázadásában Isten ellen. We call them demons. Ezeket démonoknak nevezzük. So here we have this, Tehát itt van ez a teremtmény, aki szeretné magát Istennek látni. a ő szeretne egy királyságot magának, és uh, szolgákat, he wants a tekintét, And he wants azt akarja, hogy az ő akarata valósuljon meg. And John sees a war és aztán János lát egy háborút a mennyben. Uh, go read the whole chapter, to the end. A hetestől egészen a végéig olvassuk. Ezután háború a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkányjal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. De nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszté az egész föld Levettette a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most lett a mi Istenünk ki az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, Mert levettetett testvéreink vádója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolja őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vígadjatok egek, és akik bennük lakoztuk. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte. De az asszonynak a nagy sas adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és az idő végéig a kígyó elől elrejtve. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak, megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagodott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus tétele és odaállt a tenger fövenyére. Uh, Also in verse 14 a phrase, phrases that have to do with time. I just point these out. Uh, the and the 14th verse. in chapter 13 But 1260 days is three and a thousand two hundred chapter days. One thousand sixty days. and in chapter 13 42 months és a 13. részben pedig a 42 hónap, a szintén 3 és fél év. And, uh, 14, time and and a a és a 14. versben a 12. részben ez, hogy ideig, időkig és időfeléig. That's also three and half years. Ez is a uh, lefordítva 3 és fél évnek felel meg. Edge 2 Fél. I that like some, Ez csak azért mondtam el, hogy okay. ebből is látjuk, hogy a, ezek a dolgok nagyjából a, a nagy nyomorúság közepén történnek. And we see that a war in látjuk, hogy zalik egy háború a mennyben. Satan is cast out of a Sátánt ö, ö, ki ö, levettetik a mennyből. And his fury is increased. És az Ő haragja növekszik. A 12-es vers azt mondja, hogy a menyek, az egek vigadnak. Végre nincs itt a Sátán, Vígagyok. Végre kiruktok innen. De azt mondja, hogy jaj a földnek, vagy akik a földön lakoznak. And in these last three and a half years of the tribulations Satan is going to wreak even greater havoc among the dwellers of the earth. És a nagyomorúság második három és fél évében a Sátán még nagyobb zűrzavart ö, okoz majd a földön. And so he pursues the woman, tehát ő, üldözőbe veszi az asszonyt, Israel, hogyha az egész Izrael népét meg tudná ölni. Then the, akkor lennének olyan proféciák, amik nem tudnának beteljesedni. But God protects Israel. De Isten megvéd Izraelt. Oh, is so ez nagyon izgalmas. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg hogy fog kinézni majd. Then we come to chapter 13. Akkor megérkezünk a tizenharmadik részhez. Just through this, like, és... Really fast. Bocsánat, hogy így végig szágódok ezen az egészen. De szeretnék ehhez a, a témakörhöz ragaszkodni, hogy ki is a Sátán, milyen ő és mit tesz. Because Paul writes to the Corinthians, he says, we know Satan's schemes, we can defend against him. Mert Pál azt írja a korintusiakhoz, hogy mivel ismerjük a sátán praktikáit, fel tudunk ezekre készülni, meg tudjuk magunkat védeni ezek ellen. You know lies, ha tudod azt, hogy ő hazug, believe, akkor óvatosabb leszel right? azzal kapcsolatban, hogy mit hiszel el. So 13, Tehát megérkezünk a 13. fejezethez, a és látunk egy tengerből feljövő fenevadat. Uh, nagyon furcsa kinézetű ez a fene hasonlít kicsit a sárkányhoz, hét feje volt, és szarvány tíz korona. És láthatjuk azt, hogy ez a lény, ez a sátán hamisított Krisztusa. Az antikristus azt jelenti, hogy a Krisztus elleni, nem csak hogy azt jelenti, hogy Krisztus ellen van valaki, hanem Krisztust helyettesíti. És a sátán felajánl a világnak egy más messiást. All the time. Ezt állandóan teszi. Ezt állandóan teszi. John letters, there are many with little a's. János azt írja az ő levelében, hogy sok antikrisztus van, ez kis A betűvel. És ez azt jelenti, hogy sok ember van, aki úgy állítja be magát, mint hogyha ő lenne Krisztus. És úgy tűnik, hogy ez az. Illető, vagy ez a lény, lesz az utolsó. One. A legnagyobb. Got a a in front of his name. Az ő neve már nagy A betűvel kezdődik. So read, uh, az első tíz verset elolvassuk. És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad. Tíz szarva és hét feje volt. Szarvain tíz korona, és a fején Isten káromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párducos hasonlított. Lába, mint a medvéjé, szája, mint az oroszláné. A sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat. imálták a sárkányt, hogy átadta hatalmat a fenevadnak. imálták a fenevadat is, és így szóltak. Ki hasonló a fenevadhoz és ki tudna vele harcra kelni. És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj. Adatot neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át és megnyitotta a száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ha valakinek van füle, hallja. Ha valakire fogság vár, fogságra jut. Ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. So here's the Tehát itt van az Antikrisztus. Looking like a beast rising out of the sea. Úgy néz ki, mint egy fenevad, amely feljön a tengerből. Chapter 17 says that the sea is, is the, the people's the gentile nations. A 17-es részből we'll azt, hogy ez a tenger a, a nemzeteket képviseli. Yeah, we'll get into all the symbolism right now. Nem fogunk az összes uh, szimbolizmusba most belemenni. But in chapter or verse 2 of what Melinda read, we see that uh, John sees uh, a leopard or he sees that the beast is looking like a leopard, a bear and a lion. De a második versben láthatjuk, hogy ez a Fenevad ö, a, egy Párdúcnak, egy Medvének és egy Oroszlánnak a, a jellemvonásait viseli magán. És ezek az állatok, azokat a nemzeteket képviselik, akikből nagyjából a nyugati civilizáció kifejlődött. Daniel. És ezt a Dániel könyvéből tudjuk. These, these ő is látta trained. egy álomban ezeket az állatokat. The, the lion is Babylon. A, um, az oroszlán, az Babinon. Uh -huh, the bear is the Medes and Persians. A medve, az a médek és a perzsáknak a birodalma. The leopard is Greece. A párduc pedig Görögország, az ókori Görögország. And, uh, and this was explained to the Daniel long before these Long before there was Greece. És uh, ezeknek uh, az állatoknak a a jelentősége már akkor nyilvánvalóvá vált Dániel számára, amikor még nem is volt például ókori Görögország. That's why I said that is a És azért mondtam ezt az elején, hogy az Antikrisztus az egy politikai vezető lesz. He, he has a, a kingdom. Neki van egy királysága. He has authority on earth to do things. Neki van hatalma a Földön arra, hogy megtegyen dolgokat. Verse three is interesting. Nagyon érdekes a harmadik vers. Itt he, he has a, a mortal wound in his head. Azt mondja, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de utána a halálos sebe meggyógyult. És az eljövendő fejezetekben ezek, vagy erről többször is olvasunk, hogy a sátán fogja az Antikrisztusát, és megengedi neki, hogy megöljék az a um, tippem, vagy gondolatom, hogy ő má mártírhalált fog halni. Valaki esetleg meggyilkolja őt. Go, oh, okay. és, a, és a világ teljesen visszahőköl, hogy mi történt, el se hiszem. De a sátának megadatik az a hatalom, hogy feltámassa uh, ezt a lényt, vagy ezt az embert a, a sírból that satan has a counterfeit resurrection a I, i hope you just seen this that satan just is like a he's just a crook <laughs> and you know you'll find this és nagyjából az összes civilizációban a világban megtalálhatjátok ezeket a mondákat. Hogy van egy nagy vezető, és őt megölik, és aztán természet fölötti hatalommal ő, ő, ő, újra életre kell. Interestingly enough, many times those. Um, those leaders are nagyon érdekes az is, hogy nagyon sok uh, ilyen mondának az az alapja, hogy ezek a, ezek a vezető emberek uh, egy olyan uh, kapcsolatból születtek, hogy egy ilyen mitikus madár szexuális kapcsolatot létesített egy gyönyörű nővel. Amikor például Bálról és Ashráról olvasunk az Ószövetségben, az ő születésük is így történt. We're nowhere no clear to Valentine's Day, but you know the main character Valentine is the, the winged angel Cupid. Aha. tehát a még nem közeleg, de tudjátok ennek a főszereplője a kupidó nevű angyal right. has a relationship with Psyche? aki pszívével lépett okay. intim kapcsolatba. I, magyar mondágból is szerintem beugrik Külmonár, Emese, it's, it's just something that shows up over and over, and over. <laughs> Ez egy olyan témakör, ami ami többször előfordul a történelem során. Because because Satan is obsessed with copying everything that God makes azért, mert a sátánt teljesen lefoglalja az, hogy mindent lemásoljon, amit Isten tesz. Tehát látja azt, hogy a messiás úgy született, hogy egy, egy szűző lány lányra rászállt a Szent Lélek, és így született meg a kis Symbolizes as a dove. And how is egy galamb. I can do that too. has I whole world following him. I that de nagyon érdekes az, hogy az egész világ őt követi. Healed, the, the és amikor meggyógyul ez az ember, akkor teljesen uh, csodálja őt uh, az egész világ, hogy ő él. Him, és dicsőítik őt. És uh, imádják a sátánt, aki ilyenkor már uh, kihasználja a hatalmát. A és ő uh, Isten káromló, azt mondja az igen. És a hetedik vers, és máshol is előfordul az, az hogy uh, Isten megenged neki dolgokat, hogy ezeket megtegye. I just say that the that Satan has, Csak uh, fontos megjegyeznem azt, hogy az a hatalom, ami adatott a sátánnak, az nem egy ilyen veleszületett erő, vagy it's, tekintély. It's, it's, ez egy olyan hatalom, amit neki adatott. He is a being just like you and I. Ő egy teremtett lény, csak úgy, mint te vagy én. He can't do he wants. Ő nem tud bármit megtenni, amit csak akar. But he is to do these De megengedik neki, hogy megadatik neki, hogy ezeket a dolgokat megtegye. Allow him. Én azt gondolom, hogy sokkal többet is megtenne, hogyha Isten ezt megengedné neki. Én úgy képzelem el, hogy az a, az a hatalom, ami a sátánnak adatott, az olyan, mint otthona a falban, a vízvezetékekben fellépő nyomás. Or, or the fire hydrants, you know, on the Vagy az, az ut, utcán elhelyezett ilyen Tűz lévő God, nyomás. God holds it back. Isten ezt így visszatartja. It's, it's Minden az ő uralma alatt áll. And he only opens the tap to his will. És csak annyira nyitja meg ezt a csapot, hogy az ő akaratát elvégezze. So let's move on. Menjünk tovább. The beast a második vadállat out of the earth. ő is Feljön csak a he's, földből. He's És ő uh, úgy ismert, mint a hamis próféta. És ő lesz a hamis Szentlélek. 11-es versetől olvasjuk a végéig. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad. Két szarva volt, amely hasonló volt a bárányéhoz. De úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára, és megtéveszti a földlakóit lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében, és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akinek kard által ejtett van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg. És hogy senki se vehessen vagy adhasson csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek.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 So here is the second beast. Tehát itt van a másik vadállat. He seems to be a religious leader, Úgy tűnik, hogy ő egy vallási vezető, who gives legitimacy to the worship of the Antichrist. aki megadja azt, megengedi azt, hogy az Antikrisztust dicsőítsék. És én azért mondom azt, hogy olyan, mint egy áll Szentlélek. Mert ez az egyik dolog, amit a Szentlélek megtesz velünk. Ő Jézusra mutat. He says, worship him. És azt mondja nekünk, hogy dicsérjétek őt. Ezt teszi the Holy Ez a Szentlélek. Ez a hamis uh, próféta szintén azt mondja, hogy dicsérjétek őt. Look, he was dead. Nézzétek, ő He's alive. meghalt és most feltámadt. És reménységet hoz a világra. Submit to him. Rendejétek worship magatokat him. alá neki, dicsérjétek őt. And we see that he even does counterfeit miracles. Right? He performs signs and miracles that deceive earth dwellers. Ő, ö, tesz, Verse he says he performs signs and to deceive earth dwellers. And he performs signs and miracles In in the Úgy tűnik, hogy esetleg van egy szobor a Jeruzsálemi templomban, és ebben tud valahogy életet lehelni. So mindenki teljesen elámul. They they és azt gondolják, hogy megtalálták a választ. Azt gondolják, hogy megtalálták a választ az összes lelki vágyódásukra. And then it says he marks the worshippers of the antichrist with a sign. És azt mondja, hogy megjelöli az imádóit egy And there's lots of speculation about the sign, isn't there? És nagyon sok spekuláció van arról, hogy mi is lehet ez a jel. not told what it is. De nem mondja meg nekünk az ige, hogy mi is ez. But what I want you to see is that this sign is, is like a counterfeit seal. De azt szeretném, ha meglátnátok, hogy ez a jel, ez olyan, mint egy hamisított pecsét. We see the of that the, the Holy Látjuk azt a jelenések könyvének az elején, hogy a, a szentlélek Szentlélek elpecsételte a hívőket. And this seal is a sign of És ez a pecsét egy tulajdoni jelez. És ez a pecsét egy tulajdoni viszonyt jelez. These to God. Ez egy olyan, mint egy bélyeg, mint egy pecsét, ami azt jelöli, hogy ezek az emberek Istenhez tartoznak. Kind of És ezzel a pecsétel egy, egy védelem is együtt jár. A Biblia azt mondja, hogy most is a Szentlélek által vagyunk elpecsételve. Hogyha Krisztusban hívő vagy, the Holy is in you, hogyha benned lakik a Szentlélek, akkor az életeden rajta van az ő tulajdonának a pecsétje. Te hozzátartozol, az And övé the, vagy. Ugyanúgy ez a hamis próféta is ad egy ilyen pecsétet. És úgy tűnik, hogy ez valamilyen Adásvétellel kapcsolatos a Földön. You know, Tehát, hogyha nincs valaki rajta ez a pecsét, akkor, akkor, akkor nem tud kereskedni. Tehát az emberek motivációt kapnak arra, hogy megkapják ezt a pecsétet. De akkor kapják meg ezt a pecsétet, hogy ők imádják a fenevadat. So these are fantastic in the bad sense, Ezek fantasztikus characters. dolgok, vagy fantasztikus lények a szó rossz értelmében. But I think it's not difficult to see how this would play out. De azt hiszem, hogy nem nehéz látni, hogy ez hogy is fog lezajlani. Because still we see in our world today political leaders Leading people astray, mert ma is látunk, a mai világban is vannak olyan politikai vezetők, akik teljesen rossz útra terelik az ő népüket. People, és hamis reményeket adnak nekik. Them to saying, I'll solve your Saját magukra mutogatnak, és azt mondják, hogy majd én megoldom a ti problémáitokat. Ö, ad nekem a te hűségedet. I mean, the last time you heard of a mikor volt utoljára, hogy azt láttad a tévében, hogy az egyik elnök vagy király föláll, és azt mondja, hogy adjátok szíveteket Jézusnak. Én mindent megteszek azért, a legjobb tudásom szerint fogok vezetni ebben az országban, de Jézus az, aki igazán gondoskodni fog rólatok. Never happens. Ez nem nagyon szokott előfordulni. És no, vannak lelki, lelki vezetők is manapság a világban, akik azt mondják, hogy ez a válasz. This, this ez működik. Nézzétek ezeket a csodákat. És hallgassátok meg ezeket a bizonságtételeket. De fontos az, hogy legyen lelki ítélőképességünk. Satan. Azért, mert a sátán hazug. He's a és ő hamisít. És ő iridli Istennek a dicsőségét. He's obsessed with being like God. És teljesen le van foglalva azzal, hogy olyan legyen, mint Isten. He ő Isten trónját akarja. God, gyűlöl Istent. Loves, gyűlöl mindent, amit Isten szeret. Neki van akarata, neki van koronája, van trónja, he has an, he has an army. van hadserege, he has a redeemer. van üdvözítője, van királysága, van testet öltése és van feltámadása. He has a prophet profétája is van. A Holy Spirit. Egy szent lelke is. And he may, he does signs and miracles. Ő is jeleket és csodákat tesz. Even a counterfeit seal. És van neki még hamisított pecsétje is. It's, it's all a counterfeit. De ez mind hamisítvány. Itt van még néhány dolog. Nem fogunk tudni megnézni, az összeset. He also has counterfeit churches. Van hamisított uh, egyháza is. John writes in Revelation 2:9 and 3:9. Synagogue of Satan, a church of Satan. A a 9. Versében, és We see from Paul's writing that Satan has counter, a counterfeit gospel and doctrine. Látjuk azt, uh, hol? That? Well, yeah, this is Galatians 1, 6 and 7. That's uh, real. Do you have them back there? Fel van el, elvileg 1, a kivetítőre, a galata egy. Uh, Go and read verses uh, Chapter 1, 6, and 7. Mm -hmm. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. De egyesek megszavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. So he has a Tehát neki van elferdített evangéliuma is. Más tanítása. Neki vannak hamisított szolgálói is. 2. Korintus 11. 13-15. Mert az, ilyenek, mert az ilyenek apostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is, az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Uh, Neki vannak hamisított szavai. And a, and a Like books, words, Aha, like... Tehát hamisított igéje, ugyanúgy, mint Isten igéje. Uh, he has counterfeit sacrifices. Hamisított uh, áldozata is van. 1 Korintus 10, 10, 20. 10. 20. Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. A counterfeit communion table. És a következő vers, az 1 Korintus 10. 21. pedig arra utal, hogy a sátánnak van egy ilyen áll úrvacsora uh, uh, asztala is. Elolvasok. Nem ihattok az úr pohárából is, meg az ördögök Poharából is. Nem lehettek részesei az asztalának is, meg az ördögök asztalának is. És azt gondolom, hogy még mehetnénk tovább. Okay. He has his own neki megvan az maga igazsága, the God. de ez nem Isten igazsága. Okay, we've a lot about Satan, Sokat beszéltünk a right? sátáról. De ez egy Isten tisztelet, okay. igaz? So how can we redeem this time? Hogy fordíthatjuk meg ezt az időt? Let me just ask you this question. Hadd kérdezzem meg tőled ezt. Van-e olyan ember, aki a szemetet hamisítja, vagy a limlomot? What, what does this tell us about God's stuff? Ez mit mond el nekünk Isten dolgairól? A mi világunkban milyen fajta dolgokat hamisítanak az emberek? Good clothes. What? Good clothes. Right a márkás ruhákat. Yeah. Igen? Aztán mondjátok még. Maybe Rolex watches. Uh -huh. Or, sorry. Cipőtáska yeah. óra. Aztán... Iphone. Iphone. <laughs> iphone from China. Right? <laughs> iphone egyenesen Kínából. Iphone you know, egyenesen Rocks. A like gems, Égköveket, jewels, vagy drága köveket, Gold. Aranyat. Money, pénzt, yeah. Yeah. Art. I mean, I can't draw. but, um, but I play pictionary. De a, a, a most mutasd meg, vagy mi az a játék, amikor rajzolni kell, a a activity, azt tudom yeah, játszani, Activity. Eddig nem adódott olyan, hogy valaki hazavitte volna az általam rajzolt kis képeket, and them, és meghamisította volna and őket, and őket eBay, és az ebay-en eladta like, volna őket. It's not gonna nem is fog ez meg történni Mert ez érajzaim semmit nem érnek. Maximuma a tűz ifakként lehet őket használni. De télre gondolkotjátok ezenál. Mink van nekünk Krisztusban? I think if anything the church today is is guilty of just being a little too comfortable with én azt gondolom, hogy egy dolog, uh, amiben a, a mostani egyház egy kicsit vétkes, az az, hogy kicsit úgy elkényelmesedtünk Istennek a dolgaival kapcsolatban. Cool. Gondoljuk, hogy aha, nagyon jó ez, nagyszerű. What a, what a De nem ismerjük fel azt, hogy ez, ez micsoda kincs, yeah. hogy bennünk él a Szentlélek, aki elvezet minket minden igazságra, fruit in our lives. Who helps us do something eternal? Abban, Who helps us do something a Who helps us do something eternal? Who helps us do to eternal? Who helps és egyszerűen még, még fel se tudjuk fogni annak a, a kincsnek a, a, a nagyszerűségét, hogy, hogy ismerhetjük a, az üdvözítőnket. Hearts, a sword, aki a mi szívünket nem egy karddal ő, nyerte meg, hanem kedvességgel és kegyelemmel. And we didn't it. És nem érdemeltük meg. Én egy jó fiúként nőttem fel. So I've, I've tehát én sokszor ezzel viaskodom, magyarra, gondolok, hogy hát végül is megérdemeltem. No, the, the goodest kid doesn't deserve it. Nem, a leges viselkedő gyerek sem érdemli meg. Ez mind kegyelem. És ő ezt megadta nekünk. Ő megmutatta magát nekünk megmutatta magát nekünk, mint egy élő Isten, akinek minden hatalom megadatott. Himself, Father, és teljesen tökéletes egységben él, mint Szent Háromság, az and, Atya, Fiú és a Szent Lélek. Room, és ne, nem csak, hogy nem rugott ki minket az ő trónterméből, hanem egyszerűen is hív minket oda. Can, can, can imagine... El tudjátok ezt képzelni? Hogy micsoda kincsünk van nekünk Krisztusban. És remélem, hogy ez bátorít téged ma. Hogy igen, a sátán nagyon aktív a mi világunkban. És nem csak ezek a dolgok, nem csak arra vonatkoznak, amit majd a jövőben végre fog hajtani, hanem ő nagyon buzgón dolgozik most is. So we need to have discernment. És szükséges, hogy lelkileg ezeket jól megítéljük és ne érjétek be egy hamisítványal. Ne higgyél valami olyasmit el, ami csak egyszerűen jól hangzik. Ne vegyél egy Rolex órát az utcán egy pasitól. If it's too cheap, ha túl olcsó, it's too cheap. akkor tényleg olcsó gyártmány. De, right? but, but és annak ellenére, hogy az üdvösségünk ingyen van, nem volt olcsó. Jézus megfizetett érte. Az összes utolsó fillérét ráköltötte. Az ő saját életét áldozta ezért. És most az Úr asztalánál erre fogunk emlékezni. Úgyhogy gyertek! Bocsánat, megint egy hosszú bibliaóráért. Feel like 10% át sikerült elmondanom annak, amit szerettem volna. De remélem, hogy sikerült olyat mondanom, ami megérintette a szívedet. És arra szeretnélek bátorítani, hogyha Isten szólt hozzád ma valami olyan dologról, ami hamisítvány a te szívedben. You're friendly with esoteric things lehet, horoscopes. Lehet, whatever. hogy esetleg baráti viszonyban állsz az ezotériával vagy horoszkópokkal. You've put your hope in a political leader, new political leader for Hungary that lehet, hogy a reménységedet egy politikai vezetőbe helyezted, egy, egy új politikai vezetőbe, mert Magyarország reménye csak is ez az ember lehet. Hogy Istent a te saját képmásodra alkottad a fejedben. A te saját tanításaid alapján. Akkor térjetek meg ebből. Ne szorongass tovább ezt a hamisítványt. Lomtalanítás. Lomtalanítás van. Vétkező szerep. Ted ki oda. You know, let the garbage man come and a kukások és vidékei. And és higyetek el, higyetek el az igazságot. Cling Ragaszkodjatok az igazsághoz. Treasure it as the greatest treasure you could ever have és tartsátok ezt olyan kincsnek, mint, mint egy a leges legnagyobb kincset az egész világon. Well, Jesus, Úr Jézus, köszönjük, hogy nekünk adtad magadat. And, uh... És azt gondolom, hogy még a közelébe se értünk annak, hogy megértsük a te dicsőségedet. Én azt gondolom, hogy még a közelébe se értünk annak, hogy megértsük, hogy mennyire nem érdemeltük ezt meg. Mégis megajándékoztál bennünket. Nem csak az üdvösségünkkel, hanem önmagaddal is. Te vagy, ami kincsünk. Te vagy a mi reménységünk. És mi bízunk benned. Mi dicsérünk téged. Jézus nevében. Amen. Amen.